«Ну, коли ти вже так хочеш, зараз принесу шахи», – погодився я. Нащо? Ну, я піду з тобою на місце недавньої твоєї хатини дяді Тома. Вон там ми зіграємо». Я, а за мною і Юхан Орел підвелись. Старший зиркнув на орла, скривив губи і промовив. «Юхан хоче бути у нас арбітром?» «Давай, давай!» трьох ми підійшли до пенька шахового столика. З речового мішка, що висів на сучку осики, я дістав торбиночку з маленькими шаховими фігурками, що їх вирізав ще влітку, коли несли вахту на різькому шосе. За був квадратний шмат картону з ящика з-під сигарет, який принесли цибулині хлопці, після розносу німецького рунбучка. Позалужний ще поглянув на орла, про щось подумав, прикусивши губу, а потім до мене. Подивимось, гравець. Ха, гравець ти в шахи чи слабак? Як сказав би артист Меркур'єв, бачили ми таких героїв, що морячків на суші себе удають відповів я жартом. Не на нарадь ідучи. Ми зробили кілька ходів підряд. Той добре, що Юхан тут. Обом одразу і скажу. І прогрув шахи. А зараз я врижу, слабакові мат. Молодище, почувся голос Юхана. Ти Аврору знаєш? Це ти маєш... На увазі Аврору богиню чи Аврору крейсер? обернувсь до юхана старшой. Ой, тошненько, мені. Молодий раз запитуєш. Аврора для нас одна, та що по буржуазії стріляла, відповів Орел. Ще зробили по два ходи, і позалужний стишеним голосом промовив. Зразу і попереджу вас обох. Ви надто довіряєте Освальду. Ой, тошненько мені. Ти розмінюваний на нього, що він знає амурні діла з Матильдою чи з Ольдою? Та Матильда тут ні до чого, я про діло. послухаймо, Відповів за себе і за мене орел. Звичайно, він комуніст. Але ж латиський, чотири роки в піпілі, в партизанах, потрапляв у всякі перепльоти, як півень у борщ, і виходив сухим. А Освальд тобі ще й Аусвайс десь дістав. Знав, що ти був командиром у Червоній армії. Так, розжився на Аусвайсі для мене. Я просив його, бо мене ось осі почали переслідувати гестапо, жандарми. Але ж це не сіль, не сірники, не сода, щоб отак піти до сусіда і позичити, а паспорт. Ви скажете, що Освальд виручив кількох наших військовополонених, як Шкідника чи Андрія Сметаника, що врятував від смерті трьох польських євреїв із табору? Щоб піти на це... Треба мати солідне знайомство з табірним начальством та іще з кимось. Гріш на тим підпільникам, які не можуть під час окупації користуватися німецькими паперами. Та на що здатні такі підпільники чи партизани? Тільки ховатись? Та це ж дезертирство! Висловив і я свою точку зору на діставання Аусвайсів. Як старший лейтенант регулярної армії, я не міг не сказати про свої сумніви, навіть підозри. Переконаний у тому, що за ним треба пильно слідкувати. І все одно, за таку пораду тобі, старшой, дякувати не стану. Це ж виходить, що латиші, а з ними і я, естонець, не такі вже й надійні. Бо за радянської влади прожили тільки рік мирного часу, а чотири роки війни, мов би, не зараховуються... Скажи йому, Галко, досить цього часу, щоб переконатись в тому, праведний я чи грішний. Це тебе не торкається, Юхане, ти парашутист.